tara gugunña za azpirumaten presatzenemazen ditu egiko etxeak. Haste osoko egitara horrekin kontsumoa berri egian zentratzeko eta tokiko kontsumoa albidetzeko seeaa du beraz zeriko etxeak. Mikea Forgetie uhujñaako merkatritza arduradunak proiektuaren xehetasunak bildu dizkigu. Haste hojan helburua da e uhginako ososoare ekonomikoa ballorttzea ekimen ez berren bidez? Eta baita ere, be profesional guziei um, garatzeko eta haien ikusgarritasuna eta haien empresare garatzeko gakoak ematean, eta hori or, or, guzia beraz haste horretan basako da. Hortaz, tailekak antolatuko dira astean zehar, besteak beste tailek numeriko bat, frantsesez eta euskaraz, justuki empresen ikusgarritasuna landuko duena. Horrek batera erriko etxak webgune bat plantan ezagri zoen duela urte pare bat, urruñako enpresak ezagutarazteko. Webgune horren elburua da urruñako enpresak, haien uh, uh, enpresaren aurkespen maten egitea. Uh, eta horren, gero diendak jakiteko uh, behar zen bain madute, ostatu bat edo hilea paindegi bat edo uh, aurte xau bat haien etxean uh, lan, lan maten egiteko. Webgune uh, hortan behar den guzia atxe Webgune hori da etzen da urrune entreprise eta bertan empresaralia euh, balin basila taken, ortan, segitain, eta nende maiz bat duzu zure izena hortan eman. Webgunean bertan bat duzu formulario bat betetzeko. Webgune hortan, segitan beha chartzeko eta zure aurkaspena ikusteko. Ala ere, aspima ratzekoa da publiko zabalaren zatele, zenbait gauza eskaniko direla. Hori enartean, lepeti kommerzen pretsarekin bat era, erriko etxeak hogei euroko opari txartelak proposatuko ditu, urruñako komertzioetan erabilgarri.